tú Baixamos outra vez a música e eh, nesta ocasión vamos lle a dar a benvida nesta nova tempada ao noso correspondente amigo, o eh, grande viaxeiro, fotógrafo eh, que moitos dos nosos hitos xa coñecen e eh, eh, siguen, Joan Arco da Bella. Moi boa tarde, Joan. Boa tarde, como andamos? Ben, pide, é un placer reencontrarnos aquí. Eh? Reencontrarnos nas ondas, verdad? Está no todo o facto, eh? tiña mono de que me permitirá descontar alguna andaina ou algún paseño por a nosa terra no? Tuvexe que... paseños interesantes que é o seguinte nas redes Tuvexe claro. paseños interesantes moi moi interesantes Chegaxe son sitio que nos coñecemos moi ben que estivemos a Liga, ademais cando se fixe unha homenaxe a un dos grandes mm, mm, colaboradores nosos que estive moiitísimo tempo con nosos que se chama bueno, que se chama aínda. Mm, mm, Temos moitísima... Que era Xosé Lamela. Estive che no Coutumisto. Isto... Un... Eso... Gustou che es... moito, eso, verdad? Co co coñecía conhecía o Coutumisto. Pero, gust... eh, pero fixe un viaxe hmm. porque dixe hai cousas que se merecen que un se pare. Sí. E pense. Sí. E eh, eh, a veces, eh, claro, Eh, eh, barrenar, por dicir de maneira como un sitio tan pequeno foi capaz de ser Indepen durante... independente, independente quizáis quizáis unha eu casi me atendería a decir o millón perra pero a primeira democracia de Europa Sí, sí, sí, sí, sí. A República Independiente do Coto Misto. Exactamente, e además unha democracia directa na que os cidadáns elixían os seus representantes. Claro, claro. Eh, e tal, cada eh, un do, do seu pobio, non? Porque había tres pobos e eh, todos eles elixían e, en cada pobo, non? E o súbito por, ah, eh, alá me marxei eh, a veces parece que un Eh, e acompaña a xa. Eh. De, de, de decir que o ese como todo o interior de Galicia, e vos conhecedes, o bueno, que está sofrendo toda sí, sí, sí, sí. a España, a despoblación, é eh, que xe, eu casi me atendería a dicir, senón próxima xeneración se, vai ser a última que vai ver seres humanos ¿no? en moitos lugares de Galicia estamos camiño de extinción eh, porque inverno é a población baixa pero este ano logran sí. e eh, bueno, os galegos temos esa morriña e eh... Eh, eh, tu vexes eh, información de, de viva voz de, de persoas que viven ali e sí. ao mesmo tempo eh, eh, est, casi presentaron non sei se si miraxe o, en, o arco onde están as tres chaves pero a, a, a arca, a arca chifia, te pon dúas persoas sí. Una, ahora non estou aquí a man non teña man porque estou na, non estou no, no cuarto onde eu traballo mm. Eh, unha señora sí. que pedía un libro que era neuneaus sí. eh, recopilando como, como era a súa parroquia sí. bueno, para facer, para os cristianos ten o tanto no culto que dirán, este es de Radio Cornella está <risa> no moito no, está contando no, no, xa, fala, xa falamos máis dunha ocasión con, con xente dali e, e, e co, cos organizadores de hai unha asociación ya, da, da xuntanta que se está aí no de junio donde claro. non gan suices claro, claro e tamén sí, e tamén falamos cos, cos premiados porque eh, eh, eh, nombrense eh, suices nombrense eh, suices cada ano este ano falamos tamén co, con algú dos suices que se nombraron eh, eh, eh. Eh, eh, estuve porque me topei con esta muller de de eh, no, de Meaus. Eh, Meaus que me contou que nabía e despois que eu non sabía sí. en eh, Santiago de Rubiá hai un centro de interpretación sí si, sí, si sí. do coutumista claro eh, a mofa que hai ali a funcionaria que atenda aquelo cuida é unha persona de categoría que se para que explica me levou me levou a a ver a arca muy pues, bien, a Corre, muy bien, muy bien. o que quera, porque a bueno, arca ardeu, o que non arderon for unha fechadura sí, sí, eh, sí, sí. eh, claro, as veces arrasaron con todo e eh, tamén me levou aí sabes que na, na San Cristiano que era sí, o ápsida sí, da sí. Iglesia no, sí, sí. pareceron unhas pinturas mm. que foron bueno, pues, tratadas algo e me deixou disfrutar daquele, incluso, bueno, pois parede ser que sirveu aquel, incluso, de que algú cumpiran penas, porque o Coutumisto era un país, era un estado, era un estado, pero mm. no tamén eh, a xente cando facía algo mal había cárcel, Hombre, claro, claro. Pero, pero a, os portugueses e os galegos da Gela eh, metíanse no Coutumisto para que non nos levaran a, a, a cumplir coa mili. E claro, e, e ademais, fíjate, xera curioso, me comentaban, me aus, que, bueno, meaus era un sitio, podíamos decir, que a capital económica do, do Contro-Misto. Era donde estaba toda o movimiento económico, Santiago, parece ser, que era a capital política, ¿verdad? Sí. Pero, entonces cabía moitas, que as calles estaban cheas de, de comercio había un movimiento comercial importantísimo porque eles es trataba o régimen fiscal era diferente e era moi rentable eh, eh comprar do Couto e repartir para para todo, para todo Galicia, pero sí. eh, eh, eh, parte do noroeste de España. Claro que Porque sí, sí. tiña moito, moito sentido. Eh, entonces, eh claro, eh Havia casas que tiñan unha entrada cara a España otra, e outra Portugal, cara a Portugal. a Portugal, claro, sí, sí. Unha verdadeira maravilla que tiñamos, o que que tiveron precisamente esa República do Couto de Escoita, agora uh, quero que me contes algo, porque acabas de vir, según teño, según miren aí nas redes, acabas de vir de Vila do Conde, non? Aí o deches a conocer una cosa importante que los romanos tiñen ese arco Ah, cuidado, cuidado, cuidado. No sé si no sé por si probaches antes de de hacer la fotografía, sí si probáchelo o o pero bueno, eh, eh, eh, eh, eh, eh. o que vaya a Portugal. En un toma bacalhau es como que ven a, a Galicia en un tomo culpacer en el... <risas> pecado mortal sí, pecado mortal, claro que sí pero, pero, pero, Contanos, pero, contanos o, o, o do acueducto Tambén se gustou, non? O acueducto é unha obra de ingeniería Impresionada, que isto levaba agua Solamente máis, tío, pero son kilómetros E kilómetros de acueducto Que se conserva eh, Prácticamente na totalidade No un estado de conservativo conservatismo vivo. Incluso, fíjate ti Que é moitos sitios que paso metro Porque hasta Vila do Jonde E metro directo de Sí. De, de, desde o Porto desde o Porto, sí, sí, sí e, entón, no, moitos sitios, o metro xa la superficie claro. entón, e, e, e, e aposta en valor que fixeron que se nota que foi feito con gusto que aproveitando que paso o metro a beira do, do acuaduto o, o adecentado a jardinería os espacios verdes que hai é realmente impresionante eu querirme Fíjate, con ese gobi, claro, ese está moi cozado, non sei historia, pero... Si, sí, pero no, non ten... Pero non tira tantos quilómetros como hai. Non tira de conde, porque un despois de andar ali por, por a cidade, non? E dixe, eu posaba vou seguir un ponquinho callejeando no coche xa de salida, e xe o poseu vou me meter esa chasa, salías da cidade do no que era o núcleo de promoción, donde hay más bullicio, y donde las casas ya quedan muy diseminadas, ¿no? Ese si vio, el acueducto, el acueducto... no una arquitectura tan boa como no los sitios donde... ¿Dónde...? no es...? Parece ser, parece ser según el niño, como yo era una lenda urbana, que parte del acueducto no hubo que modificaron porque cuando me metieron agua, sí. ¿verdad? ¿vale? parte da no obra a agua non se costa arriba non vai non vai, claro, claro, claro <ríe> o que faze unha razón un sitio para ti si pois A parte a, ciudad... a enxeñería romana enséñanos a todos nós. Había un un, un un especialista, unha persoa que coñecin, eh, un eh, de camiños de, de, de Dinamarca que me veu decir, bueno, cando entrevistei, que que de, decía que España estaba desaproveitando a posibilidade de de, de, de de disfrutar da auga porque temos moitísima auga. Eh, sin embargo, eh, temos moitísimos encors, pero que sin embargo, hai zonas de España que que están tas de auga porque non somos capaces de, de facer o que fixeron os romanos e, intercambiar ou intercomunicar eses en coros auga que sobra, por exemplo no, no, no, no río Ebro que, que cada ano se desborda, pois esa auga desaproveitase e, e, e, e fai moitísimas barbaridades, si pudéramos facer o mesmo que fixeron os romanos estaríamos ricos en, en agricultura posto que temos auga de abondo, pero Des, desaproveitámola eh, eh, eh, aprovetámo? Eh, unha vez se falamos creo que contigo eu moitas veces o digo ¿no? a, a veces que se fala de, da sostenidá mm. do medio ambiente non que ahora é un, algo que todos os días estamos. Eh, falando e, É curioso porque cando ti viaxas e dichas na arquitectura no pasado é mm -hmm. algo tan sincheo para co os bat que coñeco co papada una obra de ingeniería hidráulica tan sencilla como una. Fíjate aquí que la mayoría de los casos no era agua multiplicado trabajo por varios líneas, o sea, decía, a misma fuerza mm. eh, se hacía tres cuatro cinco, o setenta y tantos, como hay en algunos sitios. Mm. En no folió, claro. claro. Y, además, sí, y además su aprovechamiento final, Sí, sí, sí, para exactamente, sí, sí, un imperio como era romano podía mantener o poder, podía eh, o que tenía que tener eran unas infraestructuras muy poderosas. Claro. Es, o abastecimiento de agua o saneamiento, hmm. a cálcar campamento romano, é un polo que li, é máis polo que se ve, o primeiro que facía, cando checaba o cuerpo de ingenieros, pa, que iba a meter 30 cuarenta mil, diez mil legionarios ahí que me lle morrían de cólera, unha no enfermedade para hacer un saneamiento do sitio impecable, un abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, porque non se digo nada, das infraestruturas das redes viarias, sí, porque sí. A, a imensa maioría das carreteras nacionais que temos hoxe na Península América se fan calicatas a, a as vías romanas, porque era, eu creo que era o homem que necesitaba. E por eso a veces era capaz de facer esas grandes infraestruturas Por que era necesidade, claro de, había... de comunicación tan, tan, tan, Extraordinario Ademais, o que, o que eles eran capaces Eu vin un, un acueducto, ou polo menos eh, Os restos do, do acueducto que había aí En Teruel, unha zona, moitísimos quilómetros dunha zona moi alta A unha zona moi baixa decir, Como eran capaces de calcular A, a altitude ou a comunicación da auga para que collera o nivel non no sabes de alt, un nivel e <risas> a altura para chegar a un sitio determinado e es que eran capaces de subir hasta 3 kilómetros de altura para por volver outra vez a baixar a auga a, a, a 15 kilómetros é extraordinario o campo, por exemplo, que nos aquí que tocamos está parte en Galicia, as médulas sí Eh, eh, a minería romana como era capaz de, a veces eh, donde había pouco cauce de, sí, de sí, sí. E, mudar o, o, o, o curso do río para poder lavar precisamente sí, pero a, canales de 100 80-90 kilómetros para aproveitar a forza eólica e chegar a eh, a, a, a, a ter agua en sitios onde eles tira un sector estratégico como era a minería mm. e, e facía falta agua E, bueno, claro, sí, el, hombre, traballar os romanos dirigirían, que a máis traballaba, supo que xerían os rabaicos, ou sí, ou sí, ou porque... Claro, <risas> aquel tempo esclavos, non? <risas> eh, eh, parece, parece, según algúns, os romanos tampouco eran eh, tontos, non querían ter moitos conflitos cos castres. Claro, Entonces, claro. Entón, é non si Eres un escabo que si ni no eres nadie muy imperio y pa que trabajame, el escabo ya eh, si tiene os que caer, esos pedo de lado. Uh -huh. Pero, eh, para pa non ter conflitos etal eh, eh tipos personas de xornal de cada un da tua tribu, eh uh -huh. si trampeando. Eh, uh -huh. y, ya si algún traca, había unha una una relación Un sí, concerto, un concerto entre comillas Outra ¿no? pregunta que che quería decir Xoan, uh, uh, tamén visitaxe a igrexa e ao mosteiro de Santa Clara o A Elina, en Vila do Conde eh, eh, Estuve no, no Non cheguei a entrar dentro parei a ver Estuve en Elina Que me chamou moitísima atención Porque o Xe, Vila do Conde Que era ali ao lado de Oporto sí. Como é a la ciudad pero durante un tiempo foi o puerto comercial importante da comarca mm -hmm. e aí un o que era na zona das, dos rastilleros verdad si sí, si sí, sí. e aí vai eh, bueno hai dúas dúa reproducciones me imagino que habrá alguma máis mm -hmm. pero dúas son permanentes da da da flota que tiña os portugueses para chegar a indias dando a volta por sur de África si sí lo que se me ocorreu foi de filmar estes eran <ríe> facendo unha coña tiñan o peito de, de, de lata como romanos porque meterse nunha, nun eh, unha no sí. unha chucha de no e a volta por aí chegar a Siria e volver cargado <ríe> me tamo meito a atención eh, toda esa zona da Ribeira o bueno, disco sí. iso é <ríe> <ríe> Outra pregunta, Chan, que que chegaría comentar. O, o río que, que, que está ali o río Ave tamén é navegable. Un cacho si. Sí. Un cacho si sí que é navegable, vale. vale. Porque hai ali un cacho so, que aproveita, so, aproveita no todo, eh. Sí, sí, sí, sí porque onde están as naves esas, é sí. a desbocadura deste río. Sí. Eh, as naves van bueno, deste de tipo de caravelas, cabía a danos no anos 1500, 1600. 1.600, carado, a, a maquinaria que había para dar a volta o mundo. Claro, claro. Sí, sí. Chegaría o que chegaba. Que eu creo que... Cuidaí, o xa... Sea, eh, eran navegacións de meses, anos, e meterse naquelo... Sí. Cuidado, había que ter moita necesidade para meterse nunha ventilaria. É impresionante, sí. lóxicamente, virado con, de verdad... Oxe é unha cidade turística con boa aire. De... Si, sí, si, sí, que además está en pertiño ao mar, o sea que hasta ten praias el o Corun. A verdade é que si. Sí. Oscoita, eh, eh o, o teu, a túa colaboración vai a continuar entonces cada semana, non? Au até que quieras. Hai que principio para contar, pa contar. Bueno, pa contar, para contar. Moi ben, moi ben. Bueno, para contar para espallar a, tua, a, a as túas eh descubertas que moitas delas son casi... De descoñecidas para nosos xoentes eh, seguidores. Vos eh, eh, eh, para anticiparse, clamen sí. un segundo. Para a próxima, se me permitides, vamos falar de descubrimento que fixen ou que lle un vecino que é eh en Melero, no concello de Melena, parroquia de El <coughs> os restos duns, dun castro que se chamaba Aman da Moura. Amanda Moura. Ah, e iso está, está na, na provincia de, de Pontevedra tamén, non? Aí o final de, despois da Cañiza, non? Ou algo por aí certo. E, entre, entre da Cañiza ali hai un, hai un tiro de nada. Sí. Pero iso pertenece concretamente a un poenino que chama Barcia é mm. da parroca, da parroquia de Quins. De Quins, sí, sí. E, e pertenece ao, ao Concello de Melón. Melón, vale, vale, vale. Porque, bueno, la... que Que que melón tamente ten un mosteiro. No, Propicioso. <ríe> bueno, pois convidámoste, o sea, con pactamos, o sea, combinamos para a próxima semana que volver a chamarte e que nos fales de esa túa, que por certo hai unhas fotografías extraordinarias estar debaixo de un muspédeos fantásticos que vin eu é que precisamente eh, en esta terra hai unha serie de formacións no cosas, mm. onde este pasto que son un, un enormes pasaditos que por iso que hai que falar, eu creo que non son naturais que é unha intervención humana, porque un unha replicado e incluso poda, poda haber minería na algún lado Muy pero bien. deixámoslo por sábado Pois pues, hasta sábado que ven unha aperta grande, moitísimas gracias por a túa colaboración Eh, gracias, Boa, tarde. Boa tarde Vamos a despedir a Joan con música Se si si acaso pon a de Maianas eh, Querido Kiko Que non falei de ti concretamente ao comenzo Pero moitísimas gracias por continuar con nosotros Como técnico Aí vai a nosa, mm, O noso agradecemento O noso técnico Que sen el non, se non poderíamos salir Aí en Facebook E non estaríamos nas ondas Ay, vaya música de Mayanas. Cuba yo voy. Cuba yo qué bonita Cuba. Una visita la, que leí Cuba, qué bonita Cuba. Fue una visita a la, que leí allí. Deix de Radio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador. Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per installar al teu dispositiu l'aplicació de Radio Cornellà. Podrás escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més. Amb la millor qualitat de so. Radio Cornellà, sempre al teu costat.